39. Grétával ellentétben én az este minden részletére pontosan emlékszem. Például arra, hogy fáztam, de nem kértem meg a férjemet, hogy csukja be az ablakot. Vagy a kezében lévő cigarettára, amely vörösen izzott fel minden alkalommal, amikor beleszívott. Még arra is emlékszem, ahogy a papírfilter összegyűrődött és visszahúzódott, és arra, hogy mit mondott. Minden egyes szavára emlékszem. A poharában ide-oda lötyögött a borostyán színű ital maradéka, mikor rám förmett. Csak a szokásos, a legjobb védekezés a támadás. Ez volt a mottója. Mindent, amit szegeztem, amit láttam, hallottam, vagy csak tudtam, kikerült. Nem ismerte be, de nem is tagadta. Szégyenkezni sem szégyenkezett és bocsánatot sem kért soha. Helyette gúnyolódni és értegetni kezdett, ellentámadásba lendült, és tudtomra adta, hogy micsoda egy visszataszító ember vagyok. És még annál is visszataszítóbb nő, olyan undorító, hogy már a gondolatomra is összezsugorodik a farkalgatjájában. Olyan sivár, hogy megáll az emberese, nyűgös és bosszantó, egy frigid vénpicsa. Sokáig úgy hittem, hogy ellenállást tanúsítottam, hogy erős voltam, hogy szüksége volt rám, még ha ezt nem is ismerte be. Elhitettem magammal, hogy ugyanaz az ember vagyok vele, mint a munkahelyemen, a barátaim között, az otthonomon kívül. Egy olyan ember, akit nem lehet provokálni, akit nem lehet a porba tiporni. Ez viszonylag jól működött, egészen addig, amíg ismét kiúzta alólam a talajt. Vén picsa. Nem tudom, miért volt akkor a hatású képezeknek a szavaknak. Csak azt tudom, hogy valahányszor hozzám vágta, minden cserben hagyott. A hangom, az önuralmam, a józaem. Mint ha letépte volna rólam az összes ruhát, mintha a csupasz bőrömig lemezelenített volna. Olyan érzés volt, mintha feltépni a bordáimat, keményök lét belém dugná, és addig tapugatózna, amíg meg nem találja azt az apró, rémült kocsonyát, a valódi énemet. Azt a kocsonyát helyezte közénk, és arra kényszerített, hogy nézzem, és ezzel arra is rá hogy beismerjem azt, amit ő már eddig is tudott, azt, amit folyamatosan hangoztatott, hogy nem számít, milyen ügyesnek és különlegesnek mutatom magam, saját magam és a környezetem előtt, Legesleg belül akkor is csak az az apró, szánalmas, színtelen és reszkető kocsonyadarab vagyok. Egy fikarc sem több. Kifelé mindent megtettem, ami csak telt tőlem, azért, hogy elrejtsem az igazságot, elsimítsam a nyomokat, fenntartsam a látszatot. Nem azért, mert attól féltem, hogy a világ megtudja, milyen is a férjem valójában, hanem, hogy magamat ne le, azt a kocsonya halmot, amely a rendezett, határozott felszín alatt lapult. Az egyetlen, aki tudhatott róla, aki láthatta a törékenységemet, rút volt. A munkában ismertem meg, egy ideig egy csoportba tartoztunk, és azután is tartottuk a kapcsolatot, hogy átszervezték a beosztásokat. Akkor rút nem csak fontos, de nélkülözhetetlen volt számomra. Az ő bölcsessége és támogatása volt az én éltető erőm. Vakon bíztam benne. De térjünk vissza arra a bizonyos estére. Abban a percben, amikor azt hittem, az aznapi vitának vége, felvehetek egy pulóvert és lemehetek, tehetek egy kört a háztöm körül, hogy összeszedjem magam, akkor történt meg az, ami mindent megváltoztatott. Tudom jól, mit tettél Grétával. Megütni a saját gyerekedet? Hogy tehetted? Éles volt a hangja, szavai fagyosak, akár csak a kintről beáramló levegő. Némán néztük egymást. Emlékszem, hogy mintha láttam volna valamit a szemem sarkából, egy fehér árnyékot az ajtóban, de nem tudtam levenni a szemem róla. Csak a rút konyhájában lezajlott, hónapokkal ezelőtti eseményekre tudtam gondolni. Anyaságom legsötétebb napjára. A szégyen egy lyukat nyitott a padlón, mely maga felé szívott. De muszáj volt összeszednem magam. Muszáj. Mit mondott Gréta? Még egyet szívott a cigarettájából, magasra emelt állal fújta ki a füstöt felfelé, majd felnevetett. Gréta? Ő aztán semmit nem mondott. Olyan kibaszott hűséges hozzád, hogy az már abnormális. De akkor honnan? Ki? Megfordult velem a világ, de közben, mintha mégis megállt volna. Egyik szemöldökét felvonva hosszan nézett rám. Eh, mégis mit gondolsz ki? Csak egyetlen ember van, aki tud róla, és ő soha. Ruth soha nem adna fel engem így, ezt akartam mondani, de nem sikerült befejeznem a mondatot. Megvonta a vállát, továbbra is ferdén vigyorgott, és hamuzott. Kényelembe helyezkedett, mindkét lábát felhúzta az ablakpárkányra. Kiítta az utolsó kortyot a pohárból, csendben várt. Rútra gondoltam. Az arcán megjelenő kifejezésre, amikor megpróbáltam menteget űzni a konyhájában történtek miatt, amikor a könyörgéseimet hallgatta. Rút! Ugye ez kettőnk között marad. Te is tudod, mi történne, ha a munkahelyen megtudnák. Felnagyítanák, valami egészen mást magyaráznának bele, mint amiről szó van, valamit, ami nem is létezik. Én lennék az anya, aki kezet emelt a saját gyerekére, soha többé senki sem. Tény, hogy ridegebbé vált a kapcsolatunk azután az este után. De a kollégák nem tudták meg, ebben biztos voltam. Az feltűnt volna. Rút nem mondta el nekik. Mégis milyen megfontolásból fordulhatott a férjemhez? Pont hozzá, az összes ember közül. Gréta érdekében? Vajon attól tartott, hogy megint megütném? Nem. Rút jobban ismert engem annál. Miért? Nyögtem ki végül. Miért mondta volna el neked? Egy része ekkorra már talán felfedezte a szemem sarkában mozgó kis alakot, aki egyre közeledett. De ha így is volt, nem vettem róla komolyabban tudomást. Már képtelen voltam a kívülről érkező információk befogadására. Mindent elfojtott a válasza, a kaján Na Az Isten szerelmére, hát nem egyértelmű? – és akkor hirtelen azzá vált. A tudatom keretbe foglalta mindazt, ami rútnál történt azon az estén. A keret pedig összehúzódott, bekarikázott és ráközelített olyan dolgokra, melyek korábban csak részleteknek tűntek. Részletek, melyek fölött naivan átnéztem. Például, hogy rút ajtót nyitott ugyan, de valami már a köszönésében is más volt. Olyan tartózkodó volt, amikor beszámoltam a mesztelen nőről a nappaliban és rögtön azután felkelt az asztaltól, hátat fordított nekem, és elkezdte kirámolni a mosogatógépet. Azt mondta, talán korábban kellett volna ezen gondolkodnom. Felálltam, és megkérdeztem, mire gondol. Igazán elbűvölő férjed van. Felelte. Tudtad jól, mibe mész bele, amikor őt választottad. Talán fennakadhattam volna ezen a furcsa, Rútra annyira nem jellemző megjegyzésen, talán erősebben vagy máshogy kellett volna reagálnom. Rögtön utána Gréta jött be a konyhába, haza akart menni. Csupa káosz voltam belül, zavarodottság és kétségbeesés, és aztán a szó, amit hozzám vágott a saját lányom. A kezem felemelkedett és suhintásra lendült, a gyermekem arcát találta el. Gyorsan, minden olyan gyorsan történt, pont, mint akkor este, három hónappal később. Nem is mentem, egyenesen rárontottam. Magam elé emeltem a kezemet. Olyan erővel nyomtam a melkasának és az oldalának, amennyire csak bírtam. Láttam a szemében, hogy meglepődött. Láttam az eltorzult arcát, ahogy kizuhant a háztöm nyílásából. Erre aztán nem számított. Teljesen váratlanul érte. És Gréta hirtelen ott termett mellettem. Kihajolt a nyitott ablakon át, de már késő volt. Az apját már elnyelte a sötétség. Tekintetük talán még egyszer utoljára találkozott egy pillanatra, de lehet, hogy nem. Ezt követően egyedül feküdtem egy csukott ajtó mögött, elzárva a lányomtól egy teljes napon át. Voltak, akik szóltak hozzám, de nem volt mit felelnem nekik. Eleinte csak üvölteni és sírni tudtam, melyet egészen addig olyan tudatosan kerültem. Később, amikor már mindenki jött, aminek ki kellett jönnie, csak a csend maradt. 24 órába telt mire sikerült annyi erőt összegyűjtenem, hogy kikeljek az ágyból. 24 óra kellett ahhoz, hogy ismét a nyolc éves kislányom szemébe tudjak nézni. Az ölembe vettem, éreztem, ahogy összekuporodik, ahogy oda bujik hozzám, és a fülébe suttogtam. Azt csúktam neki, hogy vége van, hogy tovább fogunk lépni, össze fogunk tartani, és hogy számíthat rám. Ezt mind mondtam. Bocsánatot azonban nem kértem. Ahogy a szobájába léptem, és elkaptam a tekintetét, amint ott ült a földön, megértettem, hogy lehetetlen, hogy soha nem fog tudni megbocsájtani. Huszonhárom év telt el, és soha nem beszéltünk a történtekről, és nem kell kérdeznem ahhoz, hogy tudjam, amit elvettem tőle, amivé váltam, mindezt máig nem bocsátotta meg nekem.